Bismillahirrahmanirrahim. <tiro tiro> Alhamdulillahirabbil <tiro> alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqulu qawli. Amma ba'd. Baharan Salman qardaşlarım, həmişəki kimi sizin istə Allahın Bir daha Allahdan qorxmağa, təqvalı olmağa sizi çağırıram. Dəqiqətən qorxu imanı artırır. Bə xüsusən də ahirətlə bağlı mövzunu oxuduqda, araşdırduqda iman doğrudan da artır. Və dünən böyük və kiti ahirət barəsində danışdığım insanın ikisi axirətindən ölüm olmasını qeyd etdim və bugün bir şey yadma düşdü qardaş bir əhvalat danışdı o əhvalat danışdıqda başqa bir əhvalat yadma düşdü qardaş dedi ki bir adın xeylağı deyirdi ki əşi, hələ vaxtım var nə vaxtsa gələrəm bu yola amma Öləndə Allah ona qismət etmədi, qismət etmədi ki, müsəlman kimi ölsün. Hətta yanındakına dedi ki, Sadrı, sən mənimə vəzmə şəhadət edir. Birincə vəziyyətdə öldü. Allah ona qismət etmədi şəhadət getirməyə. Başqa bir hadisə yazma düşüdür ki, bir qardaş, hamımızın hürmət etdiyi bir qardaşdır. Qom da dəvət eldi. Qom da dəvət ki hələ cavanam. Gələrəm. İbadət edərəm. Hələ vaxt var. Ve sonuncu dəfə qardaş bir dəvət etdim. Dedi ki, yaxşı, başa düşdüm. Yanvarın 1-dən ibadətdə başlayacağam. Dekabrın yeni il. Dostları ilə yiyib içir. Qofa getdikdən sonra evdə yatır.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 Qəbirdə olan sorğu-sual Quran, sünnə və bir də icma ilə təsdiq oldu. Quran da bunu təsdiq edir, sünnə də ənədislər yani, və icma da bunu təsdiq edir. Quran-ı kərimdə Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Yüzəbbitullahu ləzini əmənu bil qavlissəbit fil həyəti ddünyə və fil əxirə və yudullullahu zsalimin və yəfəllullahu nəyəşə.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 dinin və Peyğəmbərin kimi icmada bütün müsəlmanlar əmrə edirlər ki əqiqətən qəbir əzabı və yaxud olan soruq sual olacaq baş verəcək və bu soruq sual dərhal olur bastıran kimi iki mələk gəlir bunu soruq sual edir i̇ki baxın, qulaq asılı görün Şafi Rəhimə Allah iki beytdə Gözəl bir eyyətdə. Neyi? Bize izah etmeye çalışır. Dər ki, وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَبْنَ آدَمَا بَاkiyən وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَدْحَقُونَ سُرُورًا Ey Âdəm evladı! Anan səni həfə gəfirdikdə, səni ağlayırdın, insanları səsənin etrafında səvinib gülürdürlər. فَاَمَلْ لِنəfsikə ən tekûnə ithə beqəv Fİ YƏVMİ MƏVTİQƏ DAHİKƏL MƏSRURƏ Yaxşı et ki, o gün ki, sən öləcəksən, hamı sənin ətrafına yığılıb ağlayacaq, sən sevdiniz, güləsən. Ha, fikir ver, gör necə hikmətliz özdür. Doğrudan da o gün üçün çalışmaq lazımdır. O ölüm gələndə, hamı ağlayanda sən güləsən. Sevdiniz, sən ki, Rəbbinin üzünə, ne eləsə, Rəbbinin yanına ne eləsə gedirsən ağırda yaxşam əllərlə bu qəbirdə olan soruq sual barəsində alimlər itilaf edir ki o soruq sual yalnız cəsədə olur ya ruha üç rəy var birinci rey budur ki həm ruha, həm cəsədə hər ikisində bir yerdən Bu da ən düzgün rəydir. Yerdə qalan rəylər, cəif rəylərdir. Bunu da Qaraevin Nazibin hədisi, radiyalan olan hədisi dəlildir. Dünən oxuduğum hədis ki, ruh cəsədə qayıdır, sonra mələklər gəlir ondan sorusun. Rədbin kimdir, dinin və qeyrandar. İkinci rəy yalnız cəsədə soruqsal Bunu deyənlər, indi oxuyacağım hədislə bu fikri əsaslandırırlar. Paçam bu fikir zəifdir. Peyğəmbər sallallə. O müşriklər ki Bədr döyüşündə ölür, onların cəsədini atır qalib quyusuna. Quyuyu atdıqdan sonra gəlir dayanır quyunun başında Qerey, Abu Cəhəl, Ey falan, Cəzey falan, Cəzey falan kəs adlarının təkir. Rəbbimin sizə verdiyi vədin haqq olduğunu gördüz. Həqiqətən mən dəbbimin mənə verdiyi vədin haqq olduğunu, həqiqət olduğunu gördüm. Bu cür xitab edir onlara. Və sahabələr deyir ki, ya Resulallah, sən ruh olmayan cəsədə xitab edirsən, burdan dəlil götürür. Əsaslandırırlar ki, onlar öldü, bərcaq dünyasına keçdilər və Peyğəmbər səhəndən ruh olmayan cəsədə xitab etdi. Deməli, yalnız cəsədə soru Bağış cavab, buna cavab. Birincisi, burada ehtimal var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və xitab etdiyi an onların cəsədinə ruh qayıtmayib. Lakin biraz sonra qayıdıb. Bu ehtimaldır. İkinci ən güclü cavab odur ki, Cədişin dalını oxuyur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən eşitdiyimi siz eşitmirsiniz. Mən bildiyimi siz bilmirsiniz. Rasullullah sallallahu inkar etmədi. Deməd işi, bəs Ruh var onların bədənində ya yox siz düz deyirsiniz, düz deyirsiniz Heç nə demədir, izah etmədir da bu da cavabdır ki Ruh onların bə bədənində qayıdıb olması burada ehtimal olun qayıtmış da ola bilər, qayıtmamış Allah, məhə gör, birinci hədis birinci rey daha yüzlür hesab 3 üçüncü rey İbn-i Həzmin Ümumiyyətlə, cisədə sorğusal, ruhsal ancaq ruh ola Bu məakim fikirdir. Səyyid islər edir ki, həm cisədə, həm ruhu ola bilər. İkinci məsələ, sorğusu Bütün insanlara olacaq, yoxsa təkcə Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmün ümmətinə? Bizə var, e, gəlib çatmış hədislərdən görünür ki, Yalnız Məhəmməd s. Sal sələmin ümmətini olacaqdır, soruq soğudur. Alimlərin bir qismi bu reyi ki, soruq sual, yalnız Peyqəmbər s. Sal sələmin ümmətini olacaqdır. Çünki Peyqəmbər sələmin xitab etdikdə deyir ki, siz, siz, siz, siz müsəlmanlara xitab edirin. Amma ikinci rəy daha güclü rəydir ki, bütün insanlara. Siz dedikdə Peyqəmbər s. Sal sələmin təkcə müsəlmanları qəst etmir. bütün insanlara göndərilib. Xitabı da bütün insanlara edir Siz soruq-sual olunacaqsınız Başqa bir məsələdə Uşaqların Hələ həddi buluğa çatmamış uşağın Soruq-sual olunub-olunmamağı barədə Əgər uşaq həddi buluğa çatmayımsa Soruq-sual olunacaqmı yox, və ya Ona həzəb olunacaq Ya yo, bu ixtilaflı məsələdir. Alimlər bu barədə ixtilaf edib. 10-a yaxın rəy var. 10 dənə rəy var. Və bunun bunlardan yalnız 1-ci ilə 10-cu səhidi. 1 Onlar Allahın istəyə altındadır. Allah istədiyi kimi, nə istəsə ona deyəcək. 2-ci: Hamısı cənnətdə olacaq. 3-cü: Ataları harada olacaqsa, oğulları da olacaq. Dördüncü, torpağa çevriləcəyək. Beşinci, cənnət və cəhənnəm arasında bir yer olacaq, orada olacaqlar. Altıncı, müşriklərin uşaqları cənnət əhlilinə xidmətçi olacaq. Yedinci, bu məsələdə, yəni bu məsələni araşdırdıqdan sonra susmaq lazımdır. Səkizinci rey, araşdırmamış susmaq lazımdır. Dokuzuncu rey, hamısı cəhənnəmli 10. rey Allah onlara imtihan edecek. Ya, bu rey güclü reydi bir de birinci. Allah'ın ispeğiyle. Her iki rey güclü reydi. Akrıncı sonuncu rey İbn-i Teyme reydi. Başka bir mesele. Bu soru sual. Tehse müminlerle kafirlere münafik, tehse müminlerle münafiklere olacak yoksa kafirlere de olacak. Birinci rey Deyirlər ki, yalnız müəmmillərlə münafiqlər olacaq. Soruqsaq. Çünki onlardır, İslamı iddia edənlər. Onlardan o barədə soruşulacaq. Rəbbin, dinin, Peyğəmbərin. Amma kafirə soruşmağa ehtiyac yoxdur. Çünki kafirdir. Onun dini yoxdur. İnandığı Rəbbi yoxdur və Peyğəmbər də yoxdur. Ondan soruşmağa ehtiyac yoxdur. Bu, birinci reydir. Həmsinin, yəni onların dəlilləri iki şeydən ibarətdir. Ağıl bəyək dediyim ki, kafirə ehtiyaz yoxdur sual verməyə. İkinci də tabinlərdən birinin dediyi o ibn-i Umeyr-i Leysinin ki, kafirlər soruqsal olmayacaq. Lakin ikinci rey daha qüvvətlidir, daha doğru reydir ki, kafirlər də soruqsal olmasaq. Birinci dəlil Dara ibn-i Azibin hədisidir. Kafir qəbrə qoyulduqdan sonra ki, mələk soruşur və cavab verə bilmir. Bu çox güclü dəlidir. İkinci, Allah əsbələtə alə deyir, deməli, Hicr surəsi 91-92-ci ayədə, Fələ Rabbəkələnə sələnəm əcməyin, əməkənə yəmələm. Sən Rəbbinə əməl olsun ki, hamısını soruq sual hamsından Hamısını. Hamısından Ki, onlar nə işlər görüb, nə əməllər ediblər. <coughs> o tabinin sözünə, tabinin sözü Peyğəmbər s.ə.mənin sal sözünün qarşısında rədd olunur. Nəinki tabidir? Həbu Bəkirin sözü də olsaydı belə, Peyğəmbər s.ə.mənin sal sözünün yanında, dediyinin yanında qəbul olunmur. Qəbir, əzabı və ya qəbirdə olan nimətlər rahatlıq barəsində də, Quran-ı kərimdə Peyğəmbar s.ə.v-in sünnəsində kifayət qədər dəlillər var. Bu dəlillərin deyərdim ki, ən əzəmətlisi Ali İmran surəsində olan 169 177 ci ayələrdir Cənnətə ayəlidir. Bir də Qafir surəsi 45-46-cı ayədir. Firon və onun əhli-əyalı barəsindir. Ali İmran surəsində olan ayələr nə zaman nazil olur? Nazir olma səbəbini oxusanız, dəhkədə gələrsiniz. Oğud döyükündə şəhid olan sahabələri Peyğambər s.ə.v. dəfin etdikdən sonra deyir ki, sizin qardaşlarınız, yəni o şəhid olan qardaşlarınız, onların ruhları bu dəqiqə cənnətdə yaşalı quşların daxilində cənnəti seyr edir cənnət nimətlərindən yeyir, içir. Ruhları, yalnız ruhları. Səhsədləri yəyirdə, çortmaqda. Ve deyirlər. Bakın, yorun ayədə ne deyir? وَلَتَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ سَب۪يلِ اللəhə əmvətən بَلْ əhjənin də rabbihim yursa Allah yolunda ölenləri, şəhid olanları, ölü saymayın. onlar Allah'ın dercəhində <coughs> Allah'ın verdiyi rüzulardan yiyirlər, içirlər qulları fərihi ilə bimatəxəbullahun fəzlinə fəxr edin. Sevininlər Allahın onlara verdiyi o fəzilət nemətlə. Bu əstar bəşurun billezina lem yelhaqu bih. onlarla onlarla qarşı yəni onların ardınca gələnləri sahabeləri müjdələyirlər. Yəni fard olub hələ şahid olmamış sahabeləri müjdələr, müjdələyirlər ki, onları da cənnət gözləyir. Allah yolunda ölün, şəhid olun və zənnətə düşün. Mün xalbihim əllə xalqın əleyhüm və ləhüm yəhsən. Onlar nə qorxu, nə də bir qəngususda gözlənir. Bu ayə nə zaman nazir olur? O zaman ki, həmən o şəhid olan sahabələr bərzaq aləmində Allahın o nimətlərini gördükdən sonra deyirlər ki, Subhanallah, şaş bizim qardaşlar, o sağda almış qardaşlar,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 İndi bunun əşrinə baxın. Firavun və onun əhləyələ hakkında görün nədir Allah-u Teala? وَحَاقَ بِالِ فِرْاونَ سُوءَ الْعَزَابِ أَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُضُوًا وَعَشِيًا Firavun və onun əhləyələ şiddətli bir əzaba düçar oldular. O sehər, akşam onlara göstərilir. Göstərilir, hərfi dərzmədir ərf olunur. Lakin od onları yandırıb yaxır. Səhər axşat. Yəni əzab verir onlara. Şir verin. Sonradır vayə o meta kumus günü isə bundan da şiddətli əzab va salacaq onlara. Düçar olacaq. Qiyamət indi haradadır harad onlar? İndi harada onlara əzab verilir? Qəbrdə. O da qəbr əzabının olmasına sübutdur. Bəyax ki, ayədə dəbirdə olan nimətlərin, ruzların olmasına sübutdur. Sünnədə isə bəyax dediyim hədis <coughs> Sonra Həbəyib Ələnsari rədiyəllərinə deyir ki, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v.lə biz günəş batabatda bir yerə gedmişdik. Günəş batabatda Peyğəmbər s.ə.v.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 Allaha dua edərdim, qəbir əzabından sizə bir az da olsa eşittirərdim. Bu hikmətdir. Allah s.ə.qəbir əzabını bizə eşittirsək, qorxudan heç heskes, kəsi, heç kəsi bastırmazdır. Amma dərk etmir ki, yandırsan da, suya atsan da, nə inirsən elə o bərzaq həyatını keçən kimi, ya əzab, ya nimətə nail olur. İkisindən birinə. <coughs> Bu, Allahın birinci hikməsidir ki, buna görə Allah qəbir əzabını bizə eşitdir. İkinci hikməs, yəni bizə və dinlərə, və səlam. Başqa hamı eşidir on. Heyvanları baxsaz, itin ulaması, eşeğin anqırması, onlar qəbir əzabını eşidir deyə belə edir. İkinci hikmət imtihandır. İmtihan. Biz inan, iman gətirirəcəyik, yoxsa yox. Əlhəm biz iman gətiririk və Allahdan da istəyirəm ki, axıra qədər Allah subhanətə alə bu imanımızda bizi sabit etsin. Qəbirdə olan əzab və ya nimət ruha olur, ya cəsədə və yaxud həm ruha, həm cəsədə olur. Bu barədə də ixtilaflar məntiq əhli, bəlsəfəcilər umumiyyətlə nə cəsədə, nə ruha, əzab və nimətin olmasını inkar edinmələr. Bu batir fikirdir. İkinci rəy, yalnız cəsədə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 İnsan qəbirdə əzaba düşər olur. Səbəblər də iki qisimdir. Ümumi və xüsusi. Ümumi səbəb günahlar, şirk, küfür. Bu, ümumi səbəbdir. Buna görə qəbirdə insan əzaba düşər olur. Baxmayaraq ki, mürziyalar tamam səhlənkarlıq edib deyirlər ki, nə günah edirsən, et, Yalnız iman gətirsən Allahın təkliyinə, bu, səni qəbir əzadından quçarasam. Və xalar izlərdə tərsinə. Nə qədər? Azə bir günah deyitsən, yenə qəbir əzadına düşər olacaqsın. Əli-Sünnəvad cəmai isə orta mövqə ki, nə böyük günahlar etmirik, böyük günahlar edəndə ondan tövbə edirik, qorxuruq ki, buna görə əzad çəkə bilərik, nə də kiçik günahlara görə, tam ümidimiz, ümidimizi üzmüyürük Allahdan ki, Kisi günaha görə də qəbrəzabı olacağı üzrə. Deməli, heç ibadət etməsək də ibadət etməməliyik. İcma, yəni cümhur, böyük günahlardan tövbə etməyi e, rəyini dəstək edir. Ki, böyük günahlardan tövbə etməliyik ki, qəbrəzabına düşər olmayan. E, tövbə necə olur? Bu barədə bir çox məclislərdə, bir çox kitablarda qeyd etmişik. Lakin, qısa da olsa, Yadınıza salmaq istəyirəm ki, tövbə, tövbənin beş şərti var. Bu beş şərtlə tövbə Allah tərəfindən qəbul olunur. Belə asan şərtlərdir ki, heç kəs deyə bilməz ki, Ya mən onlardan birini yerinə yetirə bilmədim. Kətin idi mənə, ona görə sənə tövbə etmədim günahlarına görə. Asan şərtlərdir. Bundan daha asan Allah s.ə.vələ nə verə bilər? Necə biz özümüzü bərait kazandırıb deyə bilərik ki, Bu bizim üçün ağırdır. Belə tövbəni edə bilmərik. Birincisi, səmimi qəlbdən Allah sünə olmalıdır. Nə pul xatirinə, nə vəzifə xatirinə, nə kimdəsə qorxmaq, qorxub tövbə etmək. Yalnız Allah xatirinə tövbə etməlisən. İkinci, etdiyin əmələ peşman olmalıdır. Peşman. Üçüncü, niyyət etməlisən ki, bir daha o əmələ qayıtma yadaqsan, o cünayə etməyəcəsən. Dördüncü, o günahı etməyəsən, etsən o tövbə pozlu, batil olur və beşinci də tövbənin qəbul olan vaxtı onu etməlisən. Tövbə də bütün zamanlarda qəbul olur. Yalnız iki vaxtdan başla, məqribdən çıxıb, e, məqribdən çıxıb məqribdən çıxıb məqribdə batıb da, mübarədə məsih təqdəlin o qiyamətdən əlamətləri e, mövzusunda danışmışam. İkincisi də ruh boğaza yetişdikdə. Buna əssə dedim ki, ayə var Qurani-Kərimdə. Bu da Nisa surəsindədir, 18-ci ayə. Baləzi təvbetül lillezinin ya'maluna sayəhəttə hədrə ahad. Hətta izi hədrə ahaduhumül mautu O kəsələr ki, ölüm anında deyir ki, mən indi tövbə etdim. Sabir də o kəsələr ki, kafir olub kafir kimi ölürlər. Onların tövbəsi Allah tərəfindən qəbul olunmur. Allah onların tövbəsini qəbul etmir. İkinci məsələ tövbəyə ait bu 5 şər Allah ilə bəndə arasında olan tövbəyə. Allahın hansısa qanununu postan, onun üçün tövbə etmək istəsən, bu beş şərti etməlisin. İnsana zülm etmiş olsan, kimisi haqqını tatlamış olsan, bu beş şərtlə bərabər altındası da buna əlavə olur gedib əmən şəxsdən halallıq almaq halallıq almaq ki, o səni halallıq versin Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki mən kənə indəhu məzləmətin liəxiyyi min məlin əv ərdin əv, əv şeyin fəliyyətəhəlləl kim qardaşına zülm edib malını alıb, torpağını alıb, namusuna toxunub və s. və s. zülm edibsə gedib ondan halallıq istəsin və qoxsun o gündən ki, o gün nə bir dinar, nə bir dirhəm qəbul olunmayacaq. O gündən qoxsun. Xüsusi səbəblərə gəlincə, xüsusi səbəblər, xüsusi səbəblər çoxdur. Bunlardan yalnız. 12-sini qeyd edəcəm. Əsaslarını. Birincisi, köfür və şirkdir. Hər hansı ibadənin növündə Allah şərik qoşasam. Qurban kəsmişdə, məsələn, Allaha qoyub, gedib pirə qurban kəsəsən, hansısa qəbirə qurban kəsəsən, hansısa şəxsi əzəmətləşdirərək qurban kəsəsən. Hörmətlə, hörmətlə, məsələn, qonaq gəlib evinə, axsaqqal, böyük adam gəlib, sevdiyin bir dostun gəlib və s. Hörmət üçün kəsmək olar. Amma əzəmətləşdirmə Kəsmək, şirkdir. Və yaxki ayə, o Firavun barəsində ayə, Firavun Allaha şübur etməyə, ona görə bu əzaba düşar oldu, qəbrəzabı oldu. İkinci nifak, münafiqliy. Nifak iki qisindir. Ehtiqatda olan nifak və əməldə olan nifak. Əməldə olan nifak hər birimizdə ola bilər. Söz vermişəm, 5-də gəlin, 6-ya işləmiş gəlmişəm. Əmanəti almışam, qəyanət düşmüşəm Bu nifaklar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 Bu qədər savadlı uşaqlar nə oldu? Bu qədər savadlı uşaqların başı xarabı oldu. Sənin başın xarab olmadı. Sənin qəlbin xarabdı. Qəlbində xəstəliyi var. Ona görə qəlbinə bu iman daxil olur. Və münafiqlərin qəbirdə əzab seçməyinə dəlil Allah s.ə.vələdir ki Mədini əhlindən münafiqlər var idi. Niyə Mədini əhlindən? Məhz qeyd etdir. Məkkə əhlini qeyd edə Məkkədə münafiq yox idi. Məkkədə mövmün, bir də müşrik, əssalan. Orada münafiq yox idi. Mədinəyə gəldikdən sonra, Mədinədə bilirsiniz, Mədinə əhlinin kimlər olduğu bəllidir. Mədinədə kimlər yaşayırdı. İfaq da onlardan başladı. Onlar əvvəlki peyğəmbərlərin zamanında da münafiq olur. Kiyamətə qədər onlar düzələn deyil. Allah'ın lənəti onların üzərindədir, qiyamətə qədər. Və Allah s.ə. -e deyir, Lətə'ləmü, nəhv nələmü. Şirbeti, sən tanımırsan onları, biz tanıyırıq onları. Bu dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v. qeyibdən heç nə bilmir. Yəni, insanın sifətinə baxıb, deyə bilməz ki, bu münafiqdir. Əgər Peyğəmbər s.ə.v. münafiqi tanımırsa, biz ne ixtiyarla? Nə də cürət edib, kiməsə deyə bilərik ki, bu münafiqdir, yalandan tövbə edir, zamata atış gəlir, hansı ixtiyarla biz bunu deyə bilərik? Kim bizə əsas verir? Və Ve deyir, Allah s.ə. سَنُعَزِّبُهُم مَرَّتِ Biz onlara iki dəfə əzab veririz, deyik, bu iki dəfə əzab təsirçilər tərəfindən Belə izah olmuş ki, biri dünyada, biri də qəbrdə. Sunna yuradun ila azabuna. Sonra isə daha əzəmətli əzaba düşər olacaqla. Yəni qiyamət günü zənnən azab. Qəbrdə azab çəkməylərinə inandır. Bilərlər Bu da İbn Əbas rəziyallahu anh-ın rivayet etdiyi hədisdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bir gün iki qəbirin yanından keçərkən dayanır və deyir ki, bu qəbirdə olanlara əzab verilir. Onlardan biri kiçik bayra çıxdıqda sonra sidikdən təmizlənməzdi, yumazdı və ikincisi də insanlar arasında söz gəzdirməklə onların arasında vurardı. Bunlar da nəmim edilir, nəmnəmli edərdi. Hər ikisinə görə, hər iki əməl qəbir əzabına insanı düşar edir. Və Peyğəmbər Sələm bu hədistə xurma ağazını, budağını qırır, onu ortadan iki yerə ayırır, hər qəbirin üstünə birini bastırır və deyir ki, bunlar soğana qədər, quruyana qədər qəbirdəkinə əzab olmayacaq. Əzabı yüngürləşir. Bu hədistən Pəhəziləri təlil götürür ki, bəli, istəninən şəxsinin qəbirin üstünə yaş budaq bastır, qəbirlər də bir Görün, indi yavaş-yavaş bunu nəyə gətirib çıxarım. Əvvəz yaş budaq, ağaclar, bağ, ostan, gül, ətrisi gəlsin, ətabaz alsın, və s. cəfəngətlər. Halbuki, indi fikir verin. Buna heç bir əsas yoxdur. Bunu etməyə heç bir əsas yoxdur. Nəyə görə? Birincisi, meyidin halını yalnız Allah bilir. Qeybdə olan halıdır. Ona qəbirdə əzab verilir, yoxsa yox. Nə bilirsən, ona qəbirdə əzab verilir, aparıb ona bastırırsan, üstünə vağazı ki, əzabdan, əzabı yümürləşsin. Bu bir. Yəni vəhiy gəlməyəni sənə bunu bilmək üçün. Peyğəmdər olmalı. İkincisi, Peyğəmbər s.ə.v. daima, Sahabilərdən kimisə dəfn etdikdə deyərdik ki, qardaşınız üçün bağışlanma diləyin. O, indi soruqsal olunur. Və heç vaxt, heç bir ləhçdə gəlməyib ki, ağac da bastırın onun üçün, ya budaq bastırın. Elə bir şey var edə olmayıdır. Üçüncü, bu, əməl şirkə gətirib çıxarır. Nədə ki, biz görürük, bəzi yerlərdə həqiqətən elə bir şey gətirib şirkə çıxarır ki, Ağad onun əzabını əzablasan əzabı yüngürləşdirən Allahdır Allahdan bağışlanma dilə, dua elə əzabını yüngürləşdirsinlər de. <gülüyor> Beşinci əgər <gülüyor> o budaqla o budağın vasitəsi ilə əzab yüngürləşərdirsə bütün kafirlər, günahkarların əzabları yüngürləşdirilər bir dənə ağadəşmə ilə bütün hamısın əzabları yüngürləşdirilərdi Onda belə çıxır ki, Allah ədalətdizdir. Əstağfurullah. Xeyr, bu xas Peyğəmbər olub, onun başqa insanlardan seçmək üçün, seçilməsi üçün ki, həqiqətən Peyğəmbər s.ə.v qeydindən xəbərdardır. Allahın izni ilə. Həmçinin əgər belə olsaydı, xurma qazının, xurma budağının, əəəə, e əzab-i üngürləşdə idi şahabələrin hamısını qurmaq ağaclarına yanda bastırırlar. Niyə yaparaq bəqi qəbrisanlığında çöylü bir yabanakda bastırırlar? Beşinci səbəb niyə hə? Niyə hə nə deməkdir? Niyə hə umumən gəlib hədistə? Başqa hədist sizə bu nizah edir. Üz gözü cürmaqla, hayəşir qoparmaqla ağlamaq, paltar zırmak, saç yollak bu cür ve zahiliye dövründe istifade olmanı sözlerle ki ay Allah sen niye bunu aldın elimden, ne, ne bilin başka başka nesler Allah'a etiraz bildirmek <gülüyor> niye hayatlar <gülüyor> ve bu hadiste geyd olun ki o cür ağladıqca meyde azab olur ne kadar şey onun üstünde elə ağlayırlar meydə qabir lakin bir şey qeyd etmək lazımdır ki əgər o şəx sağlığında bəyan edibsə ki mənim üstündə belə ağlamayın ağlayırsınız Allahın iz izin verdiyi şəkildə ağlayın, qəlb taşdan deyil, yanır yürək yanır ona öylən şəxs, ağlayabilərsiniz onu bəyan edibsə ağlayanlara günah gidir lakin ona əzab verilməri. Ona nə zaman əzab verilir? Əgər o bəyan etməyirsə, bu bir. İkinci, vəsiyyətində yazməyirsə. Üçüncü, onların ağladığını görüb, susub da azılıq əlamətini bildirirsə. Və dördüncü, onlara şərik olubsan. Bula pislə. Onlarla bərabər ağlayıbsa və görüblər ki, bu, bu, bu əməl düzgün, ağlamaq olar. Ona da günah yoxdur. Və heç bir əsas gətirmək lazım deyil ki, bu mə슬əhətdir. Dəvət. Oturub onlarla bərabər ağlayıram, sonra da dəvət edəcəm. Oturub onlarla o bir də zikirlərini eləyirəm, sonra dəvət edirəm. Oturub onlarla falan-falan şey edirəm, sonra dəvət edirəm. Belə əsas gətirmək düzgün deyil. <Gülüyor> Peyğəmbər sallalləm, cədid məhkəm müşriklərlə bütlərin ətrafında tavaf edib onlara dəvət eləmiyib. Elə şey olur. Mən Peyğəmbər s.ə.v gedib onlarla bərabər şirk edib ki, həmən şirk edib, bu tərəfdən dəvət edim. Onlarla bidəyət edib ki, bidəyət edin, ama dəvət edin. Belə şey olmaya. Peyğəmbər s.ə.v şirk-küfr məsələsində həqiqətən bir dəfəli köklündən onların şirk etdiyini, şüfr etdiyini bəyan edir. Altıncı məsələ, <coughs> Bu müharibə müharibəyə aiddir. Kainətdən rəhbərin icazəsi olmadan götürmək. Bir nəfər kainətdən bir əba vaş deyə götürür icazəsiz. Və ardansa düşmüşlərin atdığı ox gəlib ona batır, ölür. Ölən kimsə sahiblər deyir ki, alhamdulillah, şəhid oldu. Çünki müşriklərin oxu ilə ölür Allah yolunda Peyğəmbər s.ə.m. isə deyir xeyir Allah'ın da olsun ki, onun izazəsiz götürdüyü əba onun üzərində o da çəkirləsin zəhənnəm oduna 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu səbəblər eyni hədistə zikr olunur, qeyd olunur bu hədisə diqqətlə qulaqılsın Səhil Buxarədədir bu hədis uzun hədisdir və çox maraqlı hədisdir Peyğəmbər s.sələm sahabilərlə bir gün oturur, onlardan soruşur ki, hansı bir nis bu gün yuxu görmüşsünüz? Sahabilər heç bir cavab verir. Rəsullahi s.sələm deyir ki, onda qulaq atın, mən sizə yuxumu danır. Bir-iki nəfər yuxuda gəlib mənə dedi ki, qalx, qalx bizim də Mən onlarla getdim, Gəldi bir şəxsin yanına, gördü ki, bu şəxs oturub, bir nəfər onun başının üstündə durub, həlində dəmir qarmaqla salıb ağzını zırır ta kafasına qədər. Sonra bu tərəf, sol tərəf. Bu tərəfi zıran müddətdə bu biri tərəf üzəlir. Sonra qayıdır, yenə bu tərəfi zırır. Bu tərəf üzəlir. Ta qiyamətə gəlir. Belə davam edir. Ki, bu ki, bunun halı niyə belədir? Niyə görə buna belə əziyyət verilir? Biz gedək, sonra sənə başa salaraq. Gəlirlər ikinci bir şəxsin yanına. Bu da uzanıb yerdə, biri də üstündə dayanıb, böyük taşla, əlindəki taşla. Başını əzir, taş yumbalanıb gedir, gedib taşı gətirənə qədər baş düzəlir. başa düzəlir, təzlən bir də əzir. Daha qiyamətə qədər. Yenə soruşur, deyir ki, gedək, sonra sənə başaq alam. Gəlir, görür ki, təndirdir, ağzı dardır, çərisi isə geniş. Çərisində lütkkişi qadınlar yanır. Təndirin istisartıq zəraq olar, qalxır təndirin ağzına, lakin çıxa bilmirlər. Ümidlə ki, qalxan, qura bəlkə çıxdıq, qalxanı da görürlər ki, çıxmağa yeri yoxdur eynidən şunlərdən birə. Və <gülüyor> e dördüncü Yenə soruşur, Peyğəmbər sallallahu aleyhəlləm deyirlər ki, sonra o zaman başa salarıq. Gəlirlər bir qanlı gölə, görür bir nəfər göldə üzür. Hər dəfə sahilə sımaq istəyir, sahildə olan taşla vurubunu yenidən gölə salır. Göldən çıxabilir. Elə həmşə göldə üzür. Sonra soruşur,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 Ev olur, ev kimi, evə oxşar, o yox. <gülüyor> Lakin geniş olur, yəni ev olur həqiqətən. Qıraqdan o yox kimi görsənir. Peygamber s.ə.m. içinə baxır, görür ki, geniş bir yerdir. Yenə buna etnə demirlər, qalxır, göstərirlər buna lab yuxardakını, ki, bax ora sənin yerindir. Sonra başlayırlar izah etməyə, gördü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 O şəxslər rinəkər qadınlar və kişilər idi. Dördüncü isə Uqanlı göldə olan riba faiz yeyən idi. Ağazın gövdəsində od qalayan məlikdir cəhənnəmin ağası. Və bu növani kişiyi yanındakı uşaqlar İbrahim a.s.dur. Bu da cənnət uşaqlarıdır. Birinci gördüyün ev adi insanların evidir. İkincisi şəhirlərin yuxardakı, laf yuxardakı ev sənindir. Deyil, mən ora gedmək istəyirəm, qoymurlar, deyirlər, ora hələ vaxtın deyil, öyləndən sonra gedəcəksən. O iki nəfər, iki <coughs> nəfərdən biri deyir ki, mən Cəbrailəm, bu da mənim qardaşım Mikaildir. Bu hədisdən nəticə çıxır ki, <coughs> yalan danışma və bilirsiniz nə zaman yalan danışmaq olar üç saldır, onu bilirsiniz. Qəsdən namaza yatıb qalmaq, nəcə qəsdən yatıb qalır insan? Namaza qədər oturur, bir saat namaza qalmış, yatır ki, duraram. E, dura bilməyəcəksən. E, yatır ki, Allah təvəkkül edirəm. Duraram. Neysə, səbəb götürməlisən. Ya zənihli saat qoymaqsan, ya kiməsə deməlisən ki, dur, uzarsan. <coughs> zina, Zina təkcə tə cinsə əlaqiyyə girmək deyil qeyri Təkcə tə bu deyil. Çox şey zinaya səhv olunur. Düzdür, qəbirdə olan əzab bu zinaya görədir, cinsə əlaqiyyə girmək. Amma o cinsə əlaqiyyə gətirən yollar var. Allah subhanət halədir, lətəqrə bu zina. Demir, lətəznun. Demir, zinaya tübək. Deyir, zinaya yaxınlaşmayın. Zinaya nə ki yaxınlaşdırır, onlar ramsından uzaq olun. Zinaya nə yaxın nəzər səndə. Kamil gezir. Fəzadırı birinci dəfə gördün. Bu nəzər səninindir. İkinci dəfə artıq deyicəm, baxırsansa bu şeytandır. Şeytan səni söz gedir. Şü baxaq. O da haramdır. İkinci qadınla görüşmək, öpüşmək. Bu bizdə çox yayılıb. Hala qızı, bibi qızı və marsa-mars öpüşürlər. Bu da gətir bizə nəyə çıxara bilər. Üçüncü qadınla xəlvətə çəkilmək. Tək evdə qalmaq, tək, məsələn, iş yerində olmaq, qapını bağlamaq və s. bu da yenəyə gətirib çıxarır. Dördüncü, səsi ilə ləzzət almaq. Saatlarla, qızlarla, səsinlə, səsindən ləzzət alır, telefonla danışırsa, axıra da özü üçün yaxşı nəticələnir. Və bir də qadınlarla işlərin bir yerdə olması Bu da xüsusən toy mərasimlərində olub. Görürsən kimi qadını ortaya çıxıb oynayır. Başqa kişi də ona baxıb ləzzət alır. Bəəri görəndə ki, başqa kişi gözlə baxır, qalxır, bağrıya çevrilir, qurur başını yarır, sağlaya və sairə Və bu vaxt baş verir. Amma bu günahkar özüdür. Nəyə görə gətirmisən sən axı? Nəyə görə gətirmisən nəyə görə bu vəziyyətdə bu şəkildə gətirmisən ki, o elə fitnəyə səbəb oldu. Günahkar sən özünsən. Bu baxan yox.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 Bu arada bir çox yerlərdə danışmışam, izah etmişəm. Birincisi məzlumun etdiyi qeybət. Ki məsələ zülm olunubsa, o gedib onu yaya bilər ki, mənə zülm ediblər. Qeybət edə Allah Subhanahu taala deyir ki, "Lə yuhibbulllahu cəhra bis minəl-qavli illə man zulim." Yalnız zülm edənə Allah izaza verir ki, o qeybəti etsin. İkinci bidəət haqqında Yəni, dinə yenilik gətirən şəxsin qeybətinə etmək. Cəmatı ondan çəkindirmək ki, ay cəmat, filan kəs yenilik gətirir dinə. Sizi azdırır. Onun ardıysan gedməyin. Və yaxud filan kitab səni azdırar, o kitabı oxuma. Hücür qeybət caizdir. Üçüncü, hər hansı bir şəxsi tanıqdırmaq üçün. Zəhəb-i Hüreyra, Şiyatası. Onun adı başqadır. Abdurrahman İbni Saxırı Dəvsidir. Bu cür qeybəti də yalnız üç şəxdlə etmək olar. Birinci, başqa adından onu tanıqdırmaq olmursa. İkinci, qəsli qeybət olmasın, tanıqdırmaq olsun. Və üçüncü də həmən şəxs razı olsun. Kiməsə istədiyin ləqəbi qoy, o ləqəb ilə çağırıq qeybət et, bu cür etmək haramdır. Dördüncü, o şəxs ki, açıq aydın günah edir və utanmır. Peygamber s.ə.v. bir nəfər gəlir, deyir ki, qal ə e, həyat yoldaşın zinadan əl çəkmir. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm demir ki, "Niyə sən onun geybətini edirsən?" Əcsinə Ənəs ibn Məlik radiyollahu deyir ki, "Get bax gör. Zinayı etraf etsə daşqalaq edir. Etraf etməsə hesabını Allah verəcək." 5-ci səhv soruşmaq. Gəlib demək ki, məsələn, televiziyada falan falan tətfanı verdi. düz, düz deyir, yoxsa yox? Adı ilə demək, caizdir. Necə ki, yanına Əbu Sıfyanın arvadı gəlir, hind. Anh, deyir ki, bəs, ərim mənə və uşaqlarıma bəs edəcək qədər, kifayət edəcək qədər, malından xərcləmir. Ondan icazəsiz o mallan götürə bilərəm. Peyğambar s.ə.v-dir, götürə bilərsən. İcaza verir və demir ki, niyə ərinin qeybətini edirsən mənim yanında? Bu da caizdir də sonuncu kim nəsə kiminsə düzəlməsini, günahdan çəkinməsini xahiş etmək. Məsələn, sən kiməsə nasihat edirsən, qəbul etmirsiniz. Amma bilirsən ki, mən ona nasihat etsəm, qəbul edəcək. Tələb xahiş edirsən, deyirsən ki, sən nasihat et, siqareti tərk et. İçkini tərk et. Və mən nasihat etdikdən sonra o tərk da da fayda olduğu üçün Bu qeybətdə caiz qeybət hesab olunur. Lakin qeybət etdikdə dörd şərtə rəayət etmək lazımdır. Bu dörd şərt olmasa, o qeybətin sənin üçün haram olacaqdır. Birincisi, səmimi qəlb Allah xatirini etməlisən. Ona alçaltmaq üçün, gözdən salmaq üçün, rüsvə etmək üçün yox. İkincisi, qeybət etdiyin şəxs açıq aydın o qeybət etməlidir. E, o günah etməlidir. Əgər cizlində arda sənə sən gəlib cəsusluq edib o günahı görüb gedib cəmata yəlməm ağızdan muslim şiələrdən rəvayət gətirir ravi şiədir nə olsun amma o şiəliyə dəvət etmədiyi üçün ancaq özünə görə şiə olduğu üçün muslim ondan rəvayəti götürür üçüncü qeybətini etdiyin şəxs sağ olma ölən şəxsindən azican qeybət etmək olmasın heç kəs Deyə bilməz ki, o ölmündən qabaq tövbə edib ya etməkdir. Allah bilir. Əgər tövbə edibsə, sənin qeybətin özünə qaydıracaq. O günahı sən qazanacaqsın. Heç-kes yəqin deyə bilməz ki, o şəxs tövbə etməkdir. Yalnız Allah subhanətlələ deyə bilər ki, məsələn, Firavun tövbə etməkdir. Nəmrud kafir öldür. Əbu Ləhəb kafir kiməlidir. Peygamber səhələ deyə bilər. Əbu Cəhəb kafir kimə Şəxsiyyətinə yox, onun elədiyi əməlin qeybətini edə bilərsən ki, bu əməl sünnəyə mürafiq deyil, bundan ehtiyyatdır. <gülüyor> bunu edə bilərsən. Və sonuncu, dördüncü şəhər, Fadil olmalısın. Nə edibsə, onu deməlisən. 10 On dənə də üstünə əlavə edib, samahat arasında yaymamaqsın. Bil ki, bunu etməsən, başqa dürə etsən. Allah sənin üzünü rüsva edəcək, özün məxhub olacaqsın istəyir sənin ətrafında yüz nəfər olsun, yüz nəfər sənin o batir fikrinə dəstək versin sən tək ol, arxanda Allah dayansın Allah sənə kəmək olacaq o yüz nəfəri məqlub edəcək bundan arxayın ola bilərsiniz və sonuncu, on ikinci təkəbbür təkəbbürlükdür təkəbbürlük yalnız Allaha xasnı bu təkəbbür Allah təkəbbürlü olan Allah İnsan təkəbbürlü olmamalıdır. İnsan tərəzəkar olmalıdır. Mən bir dəfə bir dəfə bunu izah etmişəm. İnşallah qarşısında insan qul kimi olmalıdır, aciz olmalıdır. İnsanlar arasında, ömürlər arasında, qardaşlar arasında tərəzəkar olmamalıdır. Şatirlər arasında, o şəxslər ki, onun dininə isteza ilə baxır, isteza edir, onlar arasında mərd olmalı. Təkəbbürlü yox. Mərd Yəni, Ən məsəllən təqva ilə Allah yanında üstünəm. Nə ilə fəxr edirsən? Pulunla bir anda o pul Allah Allahla binə. Nə ilə fəxr edirsən? Bədəninin qüvvəti ilə bir anda Allah sənə xəstəlik verə bilər ki, o xəstəlikdən heç vaxt şifa tapa bilərsən. Nə ilə fəxr edirsən? <coughs> Peyğəmbər sallallahu deyir ki, bir nəfər gözəl bir gedir. Allah Subhanahu taala onu yerlə yekdən edir. orada qalır. Təsəvvürünə gətir. Və qəbir azabından qəbir hey, qəbirdə olan soruq sualdan və həmsinin qəbir azabından canını qurtarmaq üçün səbəblər var. Onları etsən, qəbirdə olan soruq sualdan və qəbir azabından canını qurtara bilərsən, bu barədə də inşallah gələn də söhbət edərik ki, hədislər üçün də. Ərqaqı nədirslərdən də biraz danuşaq. Subhanakallahumma və bihamdik, əşədu